واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن عصدق الكلام كلام الله تعالى وخل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكُلُّ بِدَاعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ مَبَدّ <coughs> <coughs> Kao što smo čuli u uvodnom dijelu našeg prata emira da su Allahov etebarak ev teala blagodati prema nama velike kao što kaže uzvišeni Allah tebarak ev teala wa, wa inta uddu ni'mat Allah la tuhsuha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 Kako je Uzvišeni Allah tebarak je dao ljudima blagodati, tako će ih i pitati za te blagodati. Kako kaže Uzvišeni Allah tebarak je ve taala, "Thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im." dana vi ćete sigurno biti pitani za blagodati koje ste dobili. Bićete ćete pitani za sve blagodati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 Stotine, da su stotine knjiga napisane na ovu temu, ne bismo pogriješili. To bez imalno sumnje. Tako da ćete naći stotine hadisa samo koji govore o djeci. Ovaj. A da ne govorimo znači sve drugo što je spomenuto <clears throat> kada je u pitanju odgoj djece. Pa ćemo se dotiči određenih propisa koji se tiču znači same djece. A biće dosta govora znači o samoj sistematici odgoja znači, odgoja, odgoja ili sistemacionnuja djece. Prvo moramo znati da su djeca dar od stvoritelja tebarake o teala i da su djeca riz opskskriba, opskribijo na uzvišeni Allah najjepšom obskrom, a su to su opskriba,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 ako pa svati da je dijete mimo ovoga što sam spomenuli on nije svatio šta je to blagodat djeteta ako ne svati da je to znači, dar i da je djete iskušenje i da je odgovornost nije svatio šta je djete. nije svatio šta znači potomstvo <tok> uzvišeni Allah tbaraka ve taala kaže u svojoj častnoj knjizi Lillahi mulku samavati wal ard Allahu pripada vlast nebesa i zemlje ma ješa stvara šta želi jehebu lime ješau inathan wa jehebe limon ješau dzukur uzvišeni Allah njemu pripada vlast nebesa i zemlje stvara šta želi Daje kome želi žensku djecu, a daje kome želi mušku djecu. E uju zavuđuhum zukranen uajnasa, ili im daje i jednu i drugu. Ili im daje i jednu i drugu. Ujeđalu men ješao akimen innehu alimun kadir. A učini onoga koga želi da bude neplodan. On je zaista taj koji sve zna i koji je svemoćan. Ovdje je uzvišen Allah Tebarak je od ta'ala rekao Jehe bulime ješao inathan o Jehe bulime ješao i zukur daje kome hoće žensku djecu i daje kome hoće mušku djecu. Pa je spomenuo žensku djecu prije prije muške. I kažu islamski učenjaci u tome ima mudrost u spominjanju ženske djece prije muške ima Mudrost. Prvo, kažu da je žensko dijete veći dobročinitelj roditeljima od muškog. Uglavnom biva tako. Da je žensko dijete pokornije i veći dobročinitelj. Pa brat gleda u sestru koja je starija od njega i da se na nju. Pa čini kao što čini sestra.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 Pa su kao sav ostali rizk ili sva ostala obskrba koju uzvišeni Allah te barak tolala, daje svojim daje svojim robojima, jer ovdje se kaže jehebu limenješa jehebu je hibe, od Hibetun a hibe u arapskom jeziku je poklon ili dar, to je hibe pa je nužno da taj dar bude iz halala ha? i da se koristi u halal Da bude ishalala i da se koristi samo u halal ono što čime je zadovoljio stvoritelj te barake. Wa taala. Kaže uzvišeni Allah za el malu wal banuna zinatul hayatid i Imeći i djeca ili imeta kidjeca to su ukrasi ovoga svijeta. I ovaj svijet na kome se nalazimo on ne vredi ništa. On nikakve vrijednosti nema.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 I voli da ima dvije, i tri, i četiri. A voli da ima i djecu. Pa mu je ukrašeno to na ovome šta? Svijetu. Pa mu je to ukrašeno. To je ukras ovoga svijeta. I kaže uzvišenje Allah te barake o teala Ia lemu enamel hajatu dunja leibun vo lehvun vo zina. I da je dunjalučki život ovdje, da je to igra i zabava i ukrasi. Otepa'khurun bainakum mutakathirun fil amwali wal aulad. Idaitou stvari međusobno nadmetanje i natjecanje među vama u imetcima i u djeci. E to vam je tunjanski život. Nadmećete se u imecima što je zaći čovjeku korisno. Imetak uzvišenog Allaha tebarakallahu naziva da je khair wa innahu li hubbil khair la shadid. Ion voli khair, voli dobro, to jest da imetak I voli čovjek, voli čovjek djecu. Voli djecu. Pa je ovdje uzvišeni Allah Tebarak Utala u suri El malu el ben u nezinetul hayatid dunja spomenuo prvo šta? Imetak, pa onda djecu. što je uzvišeni Tebarak Utala spomenuo i metak prije djece, a čovjek više voli djecu od imetka?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 od imetka no međutim uzvišeni Tabarak je otala spominje el malu wal banun zinatal zato braćo što je cijenjeni sestre što nema ili teško je doći do djete bez imetka treba čovjek imati metak da se oženi pa da hrani što ženu da je izdržavaš pa budući da je imetak uslov nekakav jer kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa o skupinu mladića ko od vas a, a, a,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 Ako ne može, neka posti to će mu biti, to će ga sačuvati. Jer čovjek koji nema potrebe za ženom, i ona koga ne može, nema ga, čega, nema ga post, čemu sačuvati. Pa, i metak biva uslov da bi čovjek došao do do djeteta. Pa je ovdje spomenuto da je, je to ukrasi. I kakvi ukrasi? Dunjaločki ukrasi. A sve što je na Dunjaluku, kullu menale iha fan, ojebka oveć hu rabbi, kethul dželani voli kram. I sve što je na zemlji, to će proći, a ostaje lica tvoga gospodara plemenitog. Znači sve što je na zemlji, od ukrasa prolazi. Što nas nužno tjera na zaključak, da sve što je na Dunjaluku, da se čovjek ne može tim ehvalisati. Jer je to šta? Prolazno.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 Bileži mam tabarani sa dobrim lancem prenosilaca od ebu umame radi Allahu anhu da je poslanik s.a.v. rekao Ma en'am Allahu ala abdin ni'metan Uzvišeni Allah tabarake wa ta'ala neće jednom robu podariti blagodat određenu ni'met Fa hamid Allahe alaiha illa kane zalike lhamdu afdale min tilke ni'me Pa zahvali Allahu na toj blagodati, a da ta zahvala nije bolja od tog nijemeta. Pazite. Allah ti dao nijemeta, ne znam, lijepog, stamenog objekta. Dao ti uzvišeni Allah te barak te nijemeta lijepe i pokorne Allahu žene. I dao ti nijemeta ovaj dunjalučki, ove ili prirode, i ti se zahvališ na toj blagodati, ta zahvala je bolja od tog nijemeta. Zato što je zahvala hiratska stvar, a nijemeta je šta? Donjalučka i ne može se nikada mjeriti to dvoje. Tu je znači razlika, to je razlika i postoji znači ovaj a a a je li vidan a, a, postoji, jeli, vida razlika između između blagodati Donjalučke i i Ahiretske. Da li broji li potomstvo Brojno nije dokaz da uzvišeni Allah te barek taala voli čovjeka. Nevjeri su govorili, "Okalu nahnu aktheru Nahnu aktheru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adhabin." Govorili su: "Mi imamo više imetka, imamo više djece i mi ne ćemo sigurno biti kažnjavani." A, to im je bio dokaz, zašto? Neće biti šta? kaže Pa je uzvišeni Allah te barek je vetaala Odgovorio im na ovu neispravnu tvrdnju, pa kaže, te barake otala fela tu'jjibke emvaluhum wala evladuhum i nemojde te zadivi nihovi metak i nihova djec. Inne ma yuridu Allah li yu'adzibahum biha filhajati dunya, wa tezheqa anfusuhum ohum kafirum. Zašto? Kaže uzvišeni Allah hoće da ih nima kazni na dunjavu.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 Inna akramakum indallahi atqakum najbogobojazniji najbolji od vas kod Allaha su so oni koji su najbogobojazni I kaže džušani Allah tebarake ve taala zerni waman khalaqtu wahida wajaltu lehu malem mamduda wa banina shuhuda kaže tebarake ve taala ostavi ti mene ovo je prijetnja zerni to je prijetnja ostavi ti mene i onoga koga sam storio samo ništa nimalo ni imao ni djece ni metka ništa i učinio sam ubrojan i metak i veliko potomstvo doći će on na dan kada će žaliti i kada će te blagodati biti znači doka odnosno biće razlogom njegove njegove propasti kaže uzvišeni Allah te bareke o teala e yahsabuna annama manu midduhum min mali wa banin nusariluhum fil khairat bella je šaurun. Mislali, oni kada ih mi i metkom i sinovima pomažemo da žurimo da im kakvo dobro učinimo? Ne mora znači. Imaš puno i imaš puno sinova, ništa ne znači da uzvišen je Allah time tebi, tebarak je otajala, želi dobro. Dalje, djeca su fitnet, djeca su iskušenje. Kako kaže uzvišen je Allah, tebarak je otajala, innema emwalukum wa evladukum fitnetun. Vaši imeci vaša djeca, to su vama iskušenja. Pa koliko se god čovjek radovalo dolasku djeteta, mora znati da to djete, da mu je isto vrijeme iskušenje. I da ga to djete staviti na fitnet, pa ako iziđe ovaj, iz tog fitneta čvrst i jak, koristićemo. U protivnom će biti dokaz, dokazom, odnosno dokazom protiv njega ili razlogom njegove njegove propasti. Kako kaže uzvišeni Allah te baraque teala, ja ehuha alladina amanu inna min azwajikum inna min azwajikum wa auladikum maduwan lakum fahdhuruhum. Kaže: O vjernici, vi uistinu u vašoj djeci u vašim ženama i u vašoj djeci imate neprijatelje. Odite neprijatelje pa ih se dobro čuvajte pa i se dobro čuvajte jer će biti odgovora zaći za svoju za svoju porodicu pa će pa neka čovjek ući u đehernem zbog svoga potomstva on je kao čovjek bio dobar i vjernik i opet zaglavi u đehernu zbog čega zbog svoje djece ima na primjer kćerku odraslo punolitna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 Kćerka mu to rutoseu uništava i danju i noću. Tako da je na kraju dođe na suđnji dan kao bankrota, da nema ništa od obilja. <coughs> I zato on kaže uz ismije Allah je o teala: "Ja, ej ovi koji vjerujete, latul hikum, amalukum wala auladukum an zikrillah." O vjernici, nemojte da vas latul hikum, nemojte da vas Odvrate vaši imeci i vaši sinovi od spominjanja Allaha. Bome je falzali kefe ulaike humulhasirun, a oni koji to sebi dozvole, koji budu odvraćeni od spominjanja Allaha. Radi imetka i radi djece, oni su propali. Oni su propali i na ovome i na budućem svijetu.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 Pa je poslanik se išao sa minbara, uzeo njih dvojicu i popeo se ponovno na minbar. I rekao nakon toga, ljudima kaže, sadakallah, istinu je rekao uzvišeni Allah, innama em malukum a ev ladukum fitne. U su vaši imeci i vaša djeca vama iskušenje. Kaže, vidio sam ovu dvojicu pa se nisam mogao strpjeti. Poslanik s.a.v. koji je nadahnut objavom nije se mogao ostrpiti kada vidio koga?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 Pa vi znate priču, a da ne govorimo to što će ponekad jete biti razlogom da čovjek ode u kufor i da ne vjeruje, wallaha. Te baraqeutaala. Wa kada je Musa alejhiselam išao sa Khadijrom ili Khidrom, pa kada je ubio onog dječaka, pa kada je to osudio Musa alejhiselam, osudio taj postupak. Pa kaže uzvišeni Allah te baraqeutaala spominjete tu priču kaže: "O ammel gulamu fakyana ebewahum mukminaini fe khashina an yurhiqa huma" Togjanenog kufra. Sada, Hidr pojašnjava šta? Musa, ali sam zašto ubio dijete? A kaže, što se tiče, kaže, onoga dječaka, kaže, njegovi suroditelji bila dva vjernika, dobri vjernici bili. Pa se se pobojao da ne odu u kufru, u nevjerstvo. I da ne bude objesan, da ne budu objesni zbog njega. Pa ga je zbog toga ubijem. Iako je ovo uradio zato što je Hadir bio po većini, kod Džumhuram u Fesiramu, Hadir je bio poslanik, jer je bio. I to je ispravno mišljenje. Ispravno je mišljenje da je dobio, da je dobio, bio. Šta je iskupina za ove fitnete koji se čovjeku dešavaju? Kako je došlo u Hadisu poslanika sa oslaneme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 Ači da svoju bezo jača sa stvoriteljem te barake o jer to tada iskupljuje iskupljuje znači fitnete o kojoj ima sa čovjek našao i kaže uzvišeni Allah te barake o tela kul in kana aba'ukum wa abla'ukum wa ikhwanukum wa izwajukum wa 'ashiratukum wa amalun iktaraftumuhu ata'jaratun takshawna kasadaha Ome sakin utar da neha eحabbajlejku min ال Allah و rasulihi وġ del fi sebirihi فabba su حتى يأتي الله jem الله لاom fastkli. Reci. Ako vam budu očevi vaši i sinovi vaši i žene vaše i braća vaša i plemena vaša i imeci koje ste stekli i vaša trgovačka roba,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 djecu. Ako vam to bude draže od Allaha i od njegovog poslanika i od borbe na Allahovom putu, onda sačekajte da Allah dođe sa svojim odredom. Allah neće na pravi put ukazati a pokvarenom narodu. Pa uzvišen Allah te barak telome ajetu, znači spominje i upozorava nas da ni podrazno ne smije doći dijete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 I s te strane pokušava da ti priđe. Pa je rekao, ovaj prokletnik, kako na muziju Allah te barek tala spominje, kale, arajteke hadhele l'dhi keremte aleje, la in ila jeumil qiyameti, la ahtani kenne dhurrijetahu ila qalila. Kaže si vidi ovoga koga si počastio, digao ga izad mene, misliteći na koga? A, Adama, ako mi vremena do sudnjega dana, sigurno ću, kaže sigurno ću. Eh, tenikenne, tehnik, to je kada se devi stave uzda. Ha, pa bi bilo, za uzda i sigurno. Osim malo njih. Iskreni robovi. Oni pravi, iskreni robovi, njima ništa neću. A ove druge, sigurno ću ih zauzdati i ja ću sa njima upravljati. Jer čovjek kada zauzda devu, kod god da je malo dijete može voditi, kod god da povuče, za njim ide. Tako i šeitan kada zauzda čovjeka, kod, kod god da ga povuče, on za njim ide. Prati ga. I ne opire se. Nimalo. E tako se šeitan zare kao da će, da će ovaj prilaziti čovjeku i da će ga zauzdati. Pa nekoga zauzda sa strane žene, Nekoga sa strane roditelja, sa strane djece, sa strane i medka, ovoga, onoga, ali prilazi, znači, čovjeku tamo gdje je najtanje i gdje se najteže moći opirati. I kaže u zišnju Allah, te barak je o tala, ta Ošari fil emuali wal eulad, i ti učestvoj sa njima u imecima i u djeci. Kako učestvoj u imecima? Zarađi vaš imetak na haram način.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 To se jasno vidi u riječima Allaha te barake taala Ja ehoha al-ladina ku anfusakum wa ahlikum nar. Okudha O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od batera jehenemski, tjecje gorivo ljudi i kamenje biti. Spomni jeh Khalislam ibnul Kayyim u svom djelu Ahkamul Maulud Ili, ah, kamul, me kako hoćete. Spominje da su neki islamski učenjaci govorili da će uzvišeni Allah, te barek, u na sudnjem danu pitati oca za dijete prije nego što bude pitao dijete za baba. Prvo je tebi pitanje o tvojom djetom. Pa će onda pitati sina o tebi. Svako će dobiti svoje pravo. Ninikko me ne nepravda biti učenjena. ovolu jevume idinil Hak. toga dana je vaga na istini postavljena. Sve što si uradio radiju viječeeš. Pa će pitati babo djete tu i pitaće djete o njegovom babi. Kažu ovi učinjanci, potom kaže še savim kram, vako kaže: Femen ehmele taliime volled ma jen fe ohhu. o terek jehu suden fe kad esa e je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 bila terbija i ne može nakon toga čovjeka očekivati od tog djeteta da bude, da bude nekakvo dobro. I na ovu činjenicu jasno ukazuju riječi poslanika, s.a.v. Kullukum ra o kullukum mesulun anraijati. Hadis kod Buhari i Muslima od Ibn Omara u kome je poslanik, s.a.v. kaže Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado. Svako je pastir. Svako čuva nešto i bit ćeš pitan za ono što što čuvaš. Pa je odgoj djece vađib. Je tako? Pastirsi si, povjereno su ti djeca kao da je to tvoje stado koje ti čuvaš i bit ćeš pitan. I na to jasno ukazuje prethodni ajad koga su pomenuli. Ja, eyjuha, ladzine, amenu, kuhen fusakum wa ehlikum naran u kuduhen nasu val hijjare, alejha, me laiketun, giladun, šidad la jasun, Allahe, ma emarahum, u jafalun, nema jumerum. Ovvjernici čuvajte sebe. I porodice svoje od vatre džahenumske. Odgoj djece vađib. Pa kako Ako se nećeš čuvati kroz odgoj djece, vatre džahenumske, ja ne znam kako se onda čovjek može čuvati vatre, kako se može čuvati vatre džahenumske. A čuvanje od vatre džahenumske znači da se čine naređene stvari i da se ostave zabranjene stvari.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 uzmimo bolje kazati, precizno, odgajatelj. Ko odgaja? Pa će možda ponekad tetka odgaja, djete nema roditelja ili bilo ko drugi nije bitno, ali odgajatelj mora biti, znači, čvrst. I sredina ili kuća u kojoj se djete nalazi, mora, znači, biti ovaj, na menheđu poslanika, sallallahu alaihi osallam. Jer je kuća ono što što djete prvo vidi. Prvu stvar koju vidi, znači vidi u, u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 kada ga neko udarit, pa kaže, subhanallah, kako ne paziš kodan ideš? Ti možeš zaključiti da u njegovoj kući, kada se nešto desite, da se kaže, subhanallah, nije to čuo od nevjernice učiteljice u školi, nego to ču u kući, znači tako, opsuje nešto, isto tako znaš da je babo, oštar na jeziku, pa da često psuje, pa to djete čuje, jel tako? Znači, to je slika, to prenosi.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 Jesu ili nisu? Nisu. Razilađenje međulemom. Veliko razilađenje međulemom i došlo je od nekih sahaba da smatrali da su međusije Kitabija. Samo da su ispravili to pa su došli do onoga što su došli. Ali ako dehlu suneta, veliko razilađenje da li se međusije smatrali od Kitabija nije bitno. To u svakom slučaju ovdje su znači ispomenute te tri skupine. I unesiranihi a unesiranihi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 ko ti odradić žena kršćanka to ti dovoljno da govorimo o drugim znači stvarima koje se dešavaju propustima koje će ona činiti tako da ovaj čovjek mora razmišljati je koga ženi jer je poslanik sva sam rekao hadis u hadisu, koga bježima musliman bi bio mađe od Abdulaha ibn Amra kaže ed dunja meta'a wa dunja az-zavjatus salihah dunja je sad prolazna prolazna ili prolazna lepota a najbolja od tih prolaznih lepota je lijepa žena jeste se na bogobojaznju misli se odijeli na bogobojaznu ženu. I došlo je u hadisu, koga bileži Ibnu Mađe, Imam Hakim, odajše radijallahu te lanaha sa lancem koji se prenosi u dvije različite forme, pa jedan pojačava drugi, tako kaže Ibnu Hadžar, pa ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik Salasana me rekao tehajeru li nutfikum vonkihul ekifaa birajte ili pazite gdje će završiti vaše sjeme.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 Sa isperlancem prosta od Abu Hurajre, izraj ta komentar da ona hrluka ho odino fazuje, ila tafalu tken fitna fi al-ard wa fasadun 'arid kada vam dođe ona je cija ste vjerom i ponašanjem zadovoljni ženite ga nemojte puno gledati lijevo i desno došao vam za njim je hakom ženiga ako tako ne uradite kaže na zemlji će nastupiti veliki nered na zemlji će nastupiti veliki nered Pa je rekao poslanik sa ose na da ženu žene, da ju udaju četiri stvari šta imetak nepota, porijeklo i vjera kaže falser bi zati din taribatidak traži onu koja ima vjeru ruke ti seromaš znači da nađemo onu koja ima vjeru pa da onda bude siromašan? jel tako ali se kaže traži ono koja ima vjeru ruke ti šta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 ruke ti osiromašile. Ako drugačije učiniš, ako budeš trčalosci, presješće ti i njena ljepota, i njeni metak, i njen babo, tamo uglednik, potomstvo. Sveće ti to biti, bit će toga i previše. Ako ostaviš onu najbitniju stvar, to je vjera. Nakon što smo govorili, znači, da je odgoj djece obavezan i da je to približavanje Allahu te barake oteala, moramo znati da ovo približavanje nije ispravno osim nijet. Svaki i treba šta? Treba nijet. Treba imati nijet kada se ženi i kada želi imati potomstvo i nijet priodgoju djece da bi imao nagradu za to. Pa ako bude to radio sa nijetom, imat će nagradu kod Allah, da je barak dala za sve ono što je znači, činio. Kako je došlo, je li u poznatom hadisu, koga je bilježbao Tirmizi ibn Hibban, od Ebu Hureyreda je poslanik Salasana me rekao, kada si nademo u preseli, prekidaju se njegovih slučaja, a je rekao, sadakatun džarijetun u ilmun bih i volod salihun jedu leho osim onaj kodadne trajnu sadaku ili ko ostavi izanje kojim se ljudi koriste ili projek koji na lijepo dijete pobozno dijete koje mu dovi nakon njegove nakon njegove smrti pa je razuman čovjek koji ostavi iza sebe svoje potomstvo koje će ovu učiniti nakon smrti Tako da ima, znači, korist od svoga potomstva i nakon što preseli. Ebu Horeyre, radi Allah ono, je govorio kako bilje živan Bukhari u svome delu Adelbul Mufredca, ispravljena nosilaca, bit će čovjeku na sudnjem danu dignuti stepen ili deređe, pa će reći gospodaru moj, odakle mi ove deređe, pa će kazati te barak je o teala, to je činilo istikfar, to ti je tvoje dijete činilo istikfar. A sva kako da, o ne može iti Ebu Hureyde, osim osim nakon poslanika, s.a.v. Znači, ove stvari nema vijesta za ići, njima nema mjesta za ići tihar, nego mo, može se kazati da je to predaja meukuf la harafa, znači da je to predaja koja se došteže do ashaba, ali je u propisu, znači vezana u osnovi zaposlanika, s.a.v. s.a.v. Znači da smo što dulje člavanje našem narednom duženju, nakon, nakon Akšava, onome što je preostalo, onda će Allah te baraketa danas u putina praviti, putina učustiti na istin, putina našu porodicu naše žene, našu djecu. I da nas uvede u džene sa našim poslanikom, osallam, iskrenim, dobrim i šahidima. Tijeli su oni duštvo, Allahute ala ne, u sallamu malu binu muhammed, u Ya da bismillah Alhamdulillah Ya da bismillah da, bismillah, da, bismillah, da, bismillah, da, bismillah